Три лекции и три идеи за размишление. Първата лекция Ибн Араби. Втората лекция Атлантската книга на смъртта Въведение. Третата лекция Окултната мисия на Юда. И три идеи За съдбата, За здраве и болест и За чудния Чан, т.е. Чан-будизма китайският дзен. Следваща лекция на 7 август. Започвам с първата лекция Ибн Араби. Един голям суфи. Наричат го море от божествени знания. Арабо-испански мистик. Мадрец, светец, аскет, поет, огромно творчество. 856 твърбите оцелели около 550. Във всякакви области на знанието, мъдрост на всякакви нива, роден в 1165 г. в Испания, смята се за един от най-големите суфи за всички времена. Суфи, както казах, с голям обхват. Оригинално творчество, включително и много специални книги, например Фусус Ал Хикам, печатите на мъдростта, и другата Ал Футухат Ал Макия, Меканските откровения, 3000 страници, последователи на Ал Халач и въобще на Божествената любов и Божествената мъдрост същество, отдадено на многобройни молитви, аскетизъм, защото който обича Бога, тук само искам да добавя, ами той просто му отделя много време. Това е любов към Бога. Ако не отделяш много време на Бога в ежедневието си, значи оставаме с цитати. Много отдаден и, отдаден и на специално на вдъхновението. Има от него и книги за вдъхновението. Им Нараби казва вдъхновението произлиза от уалая. Това е една суфи дума. Уалая означава от чистото уединение. Значит, там всеки може да се извади вечното непрекъснатото вдъхновение. От чистото си уединение. И още, вдъхновението е съкровище. То пробива пътят си до Бога. То е вертикално. То не зависи от хоризонтални, т.е. мъртви, влияния и мнения. <към> Например, на предната лекция някои братчи, разбира се, аз съм опростил още преди да се роди, когато говорех за Юда, казал, че той са лекции на Сатана. Няма проблеми. Нали? Само, че вече си го произнесал. Аз ти прощавам, но Божия закон петата чакра има дупка. Много неща мога да му кажа, но тук нещо друго искам да кажа. Всеки, който изразява нещо, трябва много пъти да го е проверил, да го е опитал, тогава може да се изкажеш. Тогава, защото после не може да кажеш извинявай. Няма извинявай. Просто е изречено. И затова, той по-скоро -по за учениците го казвам, значи от тук почва от кармите а пък ти сега си тук, за да се справиш с старата си карма и настоящото е да повлияеш на нея. Затова ти е настоящото. Да повлияеш на своето минало, да повлияеш на самото си настояще, за да може после да се освободиш от тези неща, защото тези дупки си остават, нали? Така. Всеки, който е постигнал, казва Ибна Раби, тънкостта на пътя си, получава свое собствено божествено вдъхновение. Неговият чадъвър, за Ибна Раби говорим, е самия неговия собствен и красив живот. Много учители, много учения. За Него всичко е Бог, както ще видим после Неговите мисли. Значи, после ще ви кажа. Така. Известене с изречението Любовта е моята религия. Им Раби казва още. Любовта е най висшата религия. Любовта е среща на явното с явното и на скритото с скритото. Значи, любовта е среща на явното с явното и на скритото с скритото. И дава мерката за святост. Значи, мерката за святост не е в праведността и някакво нравствено отношение. Мярката за святост е в Ирфан, т.е. гносис, в Откровението. И в единението с Бога. Значи в откровението и в единението с Бога. <към> Имна Раби казва верно е, че вероисповеданията са различни, но Той, Бог, е във всички тях. Този, който ограничава Бога само с едно вероисповедание, Той го отрича в другите. Той става неверник. Забележете, той става неверник. Все едно да вярваш в една река, която към морето, пък другите реки да не вярваш. Просто е толкова. Ali, просто няма коментар. Всички вероисповедания съществуват с една цел. Да може човек да познае Бога истината. Те няма друга цел. Да може човек да познае Бога истината казва, изповядвай всички религии. Забележете колко отворен суфи, колко богато мислене. Изповядвай всички религии. Даже само една да не изповядаш, ти вече ставаш безбожник. Все едно да обичаш всички хора, пък да има един който да не го обичаш. Еми той ти е пречката към Бога. Бог е в него. Защото всички религии са Бог. Всички те са от Него. И няма откъде да бъдат другаде. Просто са от Него. Всевишният е толкова велик и всемогъщ, че не може да участва само в едно вероисповедание. Вижте колко просто говори. Значи той не може да участва само в едно вероисповедание, само в една религия. Той означава, че той е ограничен, ако е така. Или в някаква друга. Той участва във всички религии и учения. Насякъде е той. Ето го признанието за един, единствен Бог. За Ерфан, той е за откровението им на Раби казва. Откровението освобождава човека от пътят на мисълта. То свързва човека с тайната на духа. Откровението е богоявление. то е взаимна среща на човека с Бога и на Бога с човека. Той е нещо взаимно. За кадар. Кадар е на суфия език съдбата. За съдбата им на раби казва простичко. <coughs> Нашата съдба е предопределена, но предопределена от това, което сме ние самите. Значи предопределена от това, което сме ние самите. Съдбата това е спирането Олавенето на хората от нещата и времето. А предопределението осъжда хората, но чрез самите тях. Забележете. Предопределението осъжда хората, но чрез самите тях. Тоест, те се осъждат чрез себе си и чрез собственото си мислене и неразбиране. Защото, чрез това мислене и неразбиране, те се предопределят. Който осъжда нещо, той става зависим от това нещо. Значи всичко, което осъждаш, ставаш зависим от него. Тоест, човека сам се осъжда. И обяснява. Ако ти мразиш нещо, без значение какво е то човек, идея, камък, книга, враг, животно, ти ще бъдеш осъден от себе си, от самата си собствена омраза. Не, че има предопределение. На едно място, в един покрив Христос казва на Петър няма грехопадение, но ти може така да постъпиш, че да има грехопадение и зло. И в твоята постъпка да се яви но това не означава, че го има. Значи, става въпрос за самата омраза. Тя ще те осъди, защото ти си влязал в нея. И затова тя те предопределя. Тази омраза е твоето собствено невежество. Твоето истинско предопределение. Това е твоето неразбиране. А иначе, а иначе предопределение няма. Но в любовта. Значи ако избереш любовта, предопределение няма. Каква съдба може да има в Бога? Въобще Бог може ли да има съдба? Бог в нас. Няма такова нещо. Така. Тайната на съдбата се състои в това, че човекът сам се е осъдил. Защото това, което осъждаш, Става твоя участ и ти вече не можеш да се отделиш от Него. То става твое предопределение, твоя съдба. Той е твой избор и Бог вече не ще те ръководи така, както ти искаш, защото ти вече си се предопределил Значи, виж как човек ограничава Бога, а пък иска помощ. Не може. Щом се предопределил, ти се ограничил и Бога. Нашата кадар, т.е. съдба, е предопределена, но тя е предопределена от нашето собствено мислене. От това, което искаме и търсим в живота. От това, което представляваш самия ти. Ирфан, т.е. откровението, е негово състояние, състояние на Бога. Това е дар на Бога. Така, това беше първата лекция, кратка. След време ще навлезем по-дълбоко в Ибнараби. Той има много дълбоки мисли, подобно на Ал -Халач. Тук се сещам за една случка, само ще ви я кажа накратко. Ибна Раби дава един разговор на Иблис, на Адам с Сатана. Адам му казва, ти си виновен, грехопадението е заради теб. ти ме обърка, ти си виновен, злото е в теб, Ти си злото. Иблис само го погледнал и казал, ами откъде е злото в мене? Кое е злото в мене? И млъкнал. Така и много други неща. Така.